وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المؤمنين اسيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وبتقوى الله تدفأ الفتن والبلايا والمحن والرزايا وبها تبوء الجنان عاقبه وجزاء Wapenzi wa chukufu wa islamu Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba majini na watu ili awaamrishie na awakataze. Kama tulivyosema katika wiki iliyopita, na akaweka kumtii yeye ni jambo la lazima wala si hiari. Na atakaye mtii Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atafuzu kwa radhi za Allahu Subhanahu wa Ta'ala katika dunia hii na kesho akhera kuingia katika pepo tukufu. Kama vile vile alivyoweka wazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maasi yeyote atakayemwaasi, akaacha kumtii yeye, huyo ndiyo aliyokuwa nifasi, ametoka chini ya dhaa ya Mwenyezi Na huyu aliyotoka chini ya dhaa ya Mwenyezi atapata hasira za Mwenyezi Mungu, atakosa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dunia na kesho akhera, ataishia mwisho ambao ni mbaya. Na kama tulivyotaja kwa katika mambo ambayo yanaweza kumsababishia mtu akawa katika hali hii hatari akakosa radhi za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu wake akapata laana ya Mwenyezi Mungu katika dunia yake na kesho akhera akaangamia ni katika yale ambao tuliyotaja katika wiki iliyopita ambayo ni madhambi makubwa makubwa ambalo ilopokelewa katika hadithi ya Abū Hurayra Allahu ta'ala anhu hadithi hilo katika sahih Muslim na Bukhari Asimantubu sallallahu alayhi wa sallam اجتنبوا السبع المميقات أي المهلكات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحر وقطف المحسنات المؤمنات الغافلة متفق عليه لتالك حديثه baadhi ya hizi ambazo zimetajwa na Rasulullah sallallahu alaihi sallam katika madhambi makubwa ya kuangapi za watu na tukataja kuwa madhambi makubwa ni yale ambayo yametajiwa laana na, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au adhabu kali katika siku ya kiyama au hasira zake au mtu huyo akono hukumu kali katika mahkama ya Qadi kwa hilo tukataja kwa sababu makosa msamuli hizi ni zile na hasira <-ihazino> za munyeezi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na au katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huyu hana imani atakayefanya jambo hili na makosa kama haya yanakithiri sana kutokea baina ya watu katika jamii na miongoni mwa hayo ndio haya ambayo umetajiwa katika hadithi hii ya Abi Hurairah radhiallahu ta'ala anhu asema Mtume sallallahu alayhi wasallam diepushani na madambi makubwa masaba Saba ya yali na wakauliza Ni yapi hawa ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam la kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Na vipi itakuwa kumshirikisha Mwenyezi isiwe ni dhambi kubwa isiwe ni jambo la kwanza la kumtoa mtu katika khairi ya na rahma za Mwenyezi Mungu. Halikuwa mtu huyo amechukua haki ya Muumba mbinguni na ardhini na la kitu akamtimizia kila anachokihitaji kisha akachukua haki ya Mwenyezi mtu huyu badala ya kumwabudu Mwenyezi ambaye ndiye mwenye amri na kuumba akapelekea kiume kama yeye ambaye hakuumba lolote wala hana haki ndio sababu mtu huyo mwenye kufanya shirki akastahiki kupata laana ya Mwenyezi kukasirikiwa na wala hatokuwa na sehemu katika pepo pepo kwake mtu huyu ni haramu jambo la pili lililotajwa ni asihru, uchawi, ambao, unaeneza maradhi baina ya watu kuwatia watu wengine wazimu kuwaharibia watu mambo yao basi uchawi huu ukawa ni moja katika yale mambo saba, ya kumwangamiza mtu na kumtoa katika njia ya sawa bali ni katika kufuru na mambo ambayo yakopelekea watu katika mambo mabaya zaidi mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila vile katika mambo ambayo itajwa jambo la tatu linalotajwa katika hadithi hii ni qatlun nafsi allati harama Allah illa bil ni kuua nafsi bila ya haki yake kuua nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amiharamisha kuua ila kwa haki na nafsi tunayotaja kwamba Mwenye Mtume صلى الله asema وسلم asemat dunia kuisha yote na kuondoka ni rahisi vile Mwenyezi Mungu kuliko kumuua mukmin mmoja kumuua mukmin mmoja mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko dunia kuisha yote na kuonoka na huyu muumini asiuwale. kwa hivyo tukaona pia hili ni kubwa bali tukaongeza tukaambatanisha na hao maao ni haramu kuua hua ni muahadi na dhimmi ni kufaru ambao wameingia chini ya dola ya Kiislamu kwa mkataba na kwa sababu ya istiimani usikiza dawa na kwa sababu ya kutuajisia hataki Uislamu anataka kubaki katika mambo yake lakini tu akawa analipa jizia chini ya, ya utawala wa Kiislamu katika hali hii ni haramu kumuua kama tulivyotaja katika hadithi katika wiki iliyopita vile vile katika mambo yaliyotajwa katika hadithi hii ni kula riba ambayo inaunja nguvu ya muislamu na umoja wake na kuleta hasira za Mwenyezi kuz, kuzuia maji ya mbinguni na mimea ya ardhi ambayo ni jambo ambalo hatari sana haya mambo manne tuliyozungumza kwa kirefu katika juma lililopita amma leo tunazungumzia yenobaki ambayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wa aklu mali wa ghafila na kula mali jambo mali ya na jambo katika saha katika uwanja wa vita wa qadhf al muhsanat al mu'minat al ghafilat naqtu hum mu'minat muhsanat wa nawaki amba wa midhifad amma nisalihat kuwa tuhumu katika jambu za zina hadithi hii imepokelewa na Bukhari na Muslim wa min hadhihi al mubiqat aklu mal al yatim katika haya mama yanataja enyi ni kula mali ya yatima anna al yatim Yakunu kasira alqal Hii ni kwa sababu yatima ni nyonye amevunjika moya wake kwa kumkosa babake ambaye ndio anayatimilia kwake anayemhifadhi anemzunguka kwa rahima zake anayemfanyia kila anachokihitaji Anamuangalia katika maradhi yake anamwangalia katika matatizo yake basi mtu huyu amemkosa amemkosa babake ambaye inamrithisha ina, ina, ina unyonge na dhaifu fa ahatahu Uislamu ukaja kumhifadhi na kumchunga huyu yatima kwa huruma na kumtilia umuhimu wa kuangaliwa na kulelewa na akaponyesha ngu subhanahu wa ta'ala akaweka malipo makubwa wa yule ambaye kwamba atamsimamia yatima akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Bukhari ana wakafilu al-yatim وقال بي اصبعيه السبابه والوسطى وفرج بينهما شيء اخرجه البخاري اكثم جني صلى الله عليه وسلم mini na mlezi wayatima yule anemlezi yatima peponi tutakuwa hivi na na akaziunganisha kasema tutakuwa hivi الله عليه وسلم atuhimiza atuonyesha umuhimu wa mayatima wa mukabil lihi kinywe yake kumfanyia ubaya yatima kumfanyia ta'di kumdhuluhu ni jambo ambalo limekemea anaoislamu wa mukabil hadha ja'ala alislamu alta'di ala alyatim wa dhulmihi wa akli malihi wa hadmihi min almuhlikat allati tatba'u sahibaha fidunya almahana tudbi'u sahibaha fidunya almahana wal'a wa tudhmisuhu yule ambaye anamdhurumu yatima kwa kula mali yake na kuiwavuna hailo ni katika madhambi makubwa yatakayomwangamiza mwanadamu huyu katika dunia kwa kumfuata na aibu na laana ya watu na maneno mabaya kwa sababu fulani hana huruma ni mtu muovu kila mtu atamsema kumbaya watamisulu fi al-akhirati si fi an-nar nakashat yaum al-qiyamah atakuwa ni mmoja kuingizwa katika moto wa jahannam munyezangu subhanahu wa ta'ala saysa innal ladhina yaakuluna maal al-yatama dhulman inma yaakuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira hakika wale wanaokula mali wali wali bila ya kwa dhulma bila haki hakika wanaokula katika moto katika ndimi katika mwato, katika ndimi za moto na hao wataingia katika moto wa jahannam moto unaowaka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Sheikh Al-Nasser bin Abdul Rahman Al-Sa'di asema fa innal ladhi akalu hayu wal katika mali al-yatama tata'ajjatu fi afwa fi adwa fihi katika mitumbo yao katika midomo yao na tumbo yao itakuwa ni moto unaoingiza wenyewe katika mili yao na siku ya kiyama wataingia katika moto unaowaka mto mkali wa hadha awamu mwaidi. na hii ni tishio kali lilo kuja katika madhambi mengi ambayo yametajwa miongoni maadhabu ma adhabu ma ambazo zimekuja ni kali mno mtu atakapoifanya ni mkula mali na hii wa ya na hiyo yaonyesha. wazi kuwa hili ni katika madhambi ambayo ni makubwa na muombe Mwenyezi Mungu afya ibadallah na katika vile vile madhambi ambayo yametajwa katika hadithi hii ni mtu kukimbia katika siku ya vita falewana mkubwa wa islamu wamekutana na makufaa kwa sababu hilo linaonyesha uoga linaonyesha uoga na uhaifu na inavunja nguvu ya waislamu na inawapa ushujaa na ujasiri majui wa waumini kwa kuwapiga vita na kuwatafuna na kuamaliza falaya juzuya muslimi ni firaama maaduhu Haifai kwa mu'min awe ni mwenye kukimbia mele ya adui wake awe ni mwenye kutoroka illa awe anatoroka kwa sababu ya kutafuta nguvu zaidi kwa mfano Akatoroka kutafuta position ambayo inampa zaidi juu wa wa, wa wa ya wale majui au vilevile kujiunga na waislamu wengine ambao wamedhafikka kwenda kwa nguvu Mwenyezi Mungu wa Ta'ala asema ya ayu alladhina amanu enyi mlioamini idha la kafaru zahfan fala tawalluhum wa mwingiwalihim yoma hili dubura illa mutaharifan liqitalin aw tahayyiza ila faqad baa bi ghurbin wa ma'wa jahannam wa bi'sal masir Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika saha ya vita basi mzioonyeshe migongo na yule atakaye fanya hivyo isipokuwa kama hakuwa ni mwenye kutafuta position maneno yake hakukimbia kwa sababu ya kutafuta hali uwezo wa kuweza kuwavamia wale zaidi au kujiunga na waumini ambao umeongofika basi huyo atakaye atakuwa amejipokeza amepokea amechukua amejimiminia hasira za Mwenyezi Mungu na makazi yake ni moto na ni makazi ambayo ayakuwa ni mbaya sana kwa hivyo tukakataza kukimbia katika katika saha ya vita hii ni kwa sababu ni kwa unyonge na kuudhofisha waumini ambao ni jambo ambalo ni baya sana. Nguzanguni ni juu yetu sisi kujitahidi na kuangalilia mambo haya ambayo yana baina, baina ya jamii baina ya waislamu. Yatakiwa tuwe lenye kuwa macho na mambo kama haya ili tusije tukaingia katika wale ambao watapata maangamivu ku ya piyano aquluka li hada barakallahu li wa lakum fi al buhayni wa iyakum bi hadith sayyid al taqallam aquluka li hada wa astaghfirullaha al azim innahu wa الحمد لله الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 ndu zangoni na jambo la saba lilotajwa katika hadithi hii katika mambo ambayo yanamwangazia mtu katika dunia yake na kesho akhira ni kuwatuhumu wanawake ambao ni muhsanat ambao ni wanawake weba walioje hifadhi ambao haipiti katika nyoyo zao uchafu mtu akawa tuhumu kwa uchafu wama aktharu ma yaqa au hadha fi fi isha'at na hii Hutokea sana baina ya jamii katika mambo ya kishaaat uvumi watu wakazungumza mambo ya uvumi baina ya watu wakaeneza mambo ya kuvunjia wengine heshima wakaeneza ikaenea baina ya watu asi katika mambo amali ni hatari sana ni ra, ramul mu'minati alharat ni watu wanawake walio wazuri wanaojihifadhi ukawatuhumu kwa zina kwa zina ukasema kwamba wa la hawa wazinifu wa huna la yakhuturu lehunna bi baal halikuwa hata hayawpitiki katika nyoyo zao hawafikiri katika jambo kama hilo waqatu rajul kaqth fi haqqi lhurmati wal ithmi na pia katika sawala hilo hilo misawa sawa katika dhambi na makosa kwa sababu ni jambo ambalo ni kubwa ni kuvunja ardhi ya mtu na heshima ya mtu وانما خص المرأه لان الغالبه ان القذف يقع للنساء نايم او ان هو سيسو في حديثي قطعه وانواكي وليني ni kwa sababu mara nyingi amlabu katika nyakati nyingi yatokea kwamba wanawake ndio katika jambo hili la uzini na kwa sababu madhara yake madhara ya kuhtumu wanawake waliojihifadhi na uzinzi ni madhara makubwa sana madhara makubwa sana kila mmoja nao watakaa kufikiria kuhusiana na watu wake imani mama zake ni mama zake ni nani wa kwamba wako ndani ya nyumba zao katika wanawake waliojihifadhi wako, wako, wako na nini yao kisha mtu akawa tuhumu kwa utafuli madhara yanayowapata bila shaka ni makubwa sana manara wapata ni mkubwa sana na la ikiwani watu tikakua wako katika manyumba yao ni wanawake walio ndani yao wanaoaume zao kisha mtu akawatuhungu katika saraahili basi manara ni sana na ndio sababu ikiwani moja katika makosa makubwa ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kalimno ala al al na kwa sababu hii sharia imewekea Jambo hilo kwa watu homo wanawake wale kujihifadhi imeweka adhabu kali mno kwa mtu kama Subhanahu wa Ta'ala akasema walladhina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhu 80 wala taqbulu lahum shahadatan abada wa ulai illa min wa fa rahim Subhanahu wa Ta'ala walio na yaromona mahsana na wale wenye kuwatuhumu wanawake waliojihifadhi wakatuumu kwa zina na wanawake hao ni wale waliojihifadhi tsumma lan yaatu bi arba shahada kisha hawakuleta mashahidi wanne katika madai yao hawakuleta mashahidi wanne kwamba huyu aseme kila moja niliona mimi katika uzinzi nilimwona akiwana katika uzinifu kila mmoja katika mashahidi wanne au wakusanye au tafute au walete mbele ya qadhi au washuhudie kwa bahuri ukafanya jambo hilo ambalo kwamba anatum, anatumia anawatumia iwapo atawakosa kunta mashahidi wanne fajliduhum 80 jalda wa mboko 80 katika mahakama ya qadhi wapigwe watu hao mboko 80 na ni ambalo ni lepesi sana katika jamii watu kulitamka na kulisema na kulifanya baina ya watu utakuta ni jambo sana Mwenyezi suhano Subhanahu wa Ta'ala sema wa kiduhu thamani na jalta wapigeni mpaka 80 wala takubale nao shahada amana wala msirudi kuwakubalia kushahidi tena wasiwe katika kumashahidi si katika mambo ya ardhi si katika mambo ya waumini si katika mambo ya nikaha katika lolote wala taqbalu lahum jihadatan abada musawqali ya ushadidi tana baada ya hapo. wa ulaika ndio -ka katika sheria ya Mwenyezi waliotoka ya sheria illa alladhina taabu isipokuwa wale walio tubia isipokuwa wale walio tubu msamaha na wakatimiziwa yahadiku wasluhu na wakijitengeza wakawa ni wasafi wakasafisha mioyo yao wakajisafisha kwa wale ambao kwa watu humu fa inna allahu gafurur rahim hakika mwenyezi Mungu ni mwingi uko samia fa inna فاذا kana hadha fil qalbi fil fakhisha ila hili kosa hilo ni kosa la la kuwasema tu kuubaya limefikia adhabu kiasi hiki itakuwaje katika fahisha yenyewe itakuwaje katika uchafu wa mzizi wenyewe fal naku ya ibadallah ala harri mihad min hazihi al basi wa ayy wa mu'mini tueni katika hadhari kutokana na makosa kama haya au kwamba ni makosa saba kumshirikisha Mwenyezi kufanya nafsi ambayo mayatima kukimia katika siku ya katika cha na vile vile kuwatuhumu mukminat alghatilat wjanbo lauzinzi kujiepushana na mambo kama haya ambayo yanamwangamiza mtu katika dunia inampa mali mbaya inampa sifa mbaya na pia kesho siku ya kiyama inakuwa ni sababu ya yeye kutokomea katika mshimo wa moto Allahu mtjanibna alfawahisha ma dhahara minha wa ma -bata. اللهم اللهم جنبنا الفواحش ما منها وما بطن اللهم جنبنا الفواحش ما منها وما بطن اللهم ربنا حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر علينا إنك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ارحم الرحيمين عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذرك لعلكم تذكرون وقل الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم الى